Kapittel 7. Hvor vakre dine fotrinn er blitt i dine sandaler, du vilje datter. Dine kurver er som smykker, et verk av en kunstners hender. Din navle er en rund skål. La det ikke mangle blandet vin i den. Din mage er en vetehau, innhegnet av liljer. Dine bryster er som to kalver. En hundgassels tvillinger. Din hals er som et elfenbenstårn. Dine øyne er som dammene i hesjpån ved Bat-rabin-porten. Din nese er som Libanon-tårnet som skur ut mot Damaskus. Ditt hode er som karmel, og lokkene på ditt hode er som purpurød farget ull. Kongen holder spunnet av de bølgene lokker. Hvor vakker du er, og hvor tiltalende du er, elskede Pike, blant de største gleder. Din skikkelse ligner et palmetre, og dine bryster daddelklaser. Jeg har sagt, jeg ska stige opp i palmetre, så jeg kan gripe fattigdets fruktstilker med dadler. Og, det ber jeg om, måtte dine bryster bli som vinrankens klaser, og duften av den nese som epler og din gane som den beste vin, som glir lett ned for min kjære, flyter mykt over sovende slepper. Jeg tilhører min kjære, og til meg står hans atråd. Kom, min kjære, la oss gå ut på marken. Ja, la oss tilbringe natten blant hendene plantene. La oss stå tidlig opp og gå til vingårdene, så vi kan se om vinerankene har satt skudd, om blomstene har sprunget ut om granateppletrærne har begynt å blomstre. Der skal jeg gi dig mine uttrykk for en givenhet. Alle runene har sendt ut sin duft, og ved våre innganger finnes alle slags utsøkte frukter. Både de nye og de gamle, min kjære, har jeg gjemt til deg.